Tio rättfärdiga Här står det nu Pampiga, värdiga Mens marknadssjolarna skorrar Det är då de tio rättfärdiga Som söktes en gång i morgon Alltså inte så goda att på De lyfter sig själva med orden Och hade de något att stå på och lyfter det hela jorden, Förunderligt friska i järnorna, människoslykare. Talar om solen och stjärnorna för åkerbrukaren. Sen började sitt på det torra, pampiga, värdiga, pampiga, tio färdiga, som förstenade Gud och morgon